Шоломний динамік, мов велетенський папуга. Обід у бараках був поспішний, під безладно захекану від хвилювання балаканину. Гюберт Пенроуз і його старші підлеглі їли, збившись у кубку на краю столу про щось радячись. Після полудня всі інші роботи було припинено, і понад півсотні чоловіків та жінок експедиції зосередилися на університеті. До середини дня сьомий поверх уже повністю оглянули, сфотографували, а розписи в квадратному центральному залі затягнули захисними тентами. Лоран Жікель зі своєю групою герметизації приступив до роботи. Вирішили перекривати центральний зал біля входів. Франко-канадському інженерові знадобився майже весь день, щоб знайти всі вентиляційні канали і заглушити їх. Шахта північного ліфта тяглася аж до 25-го поверху. Вона давала доступ нагору. Інша, центральна, забезпечувала роботу з нижніми рівнями. Ніхто не наважувався довіритися стародавнім ліфтам. Лише наступного вечора на корабельних майстернях вдалося виготовити пару кабін і все потрібне обладнання та спустити його посадковою ракетою. На той час герметизацію вже завершили. ядерноелектричні електричні перетворювачі енергії поставили, кисневі генератори запустили. Наступного дня, десь за годину до обіду, Марта була в нижньому підвалі, коли ліфт відчинився, і вийшла пара офіцерів космофлоту з додатковими лампами. Вона ще користувалася кисневим спорядженням, тож не одразу зрозуміла, що прибулі були без масок, і що один із них палив. Вона зняла зі себе шоломний навушник, мікрофон на горло, маску і скинула кисневий ранець, обережно вдихнувши. Повітря було холодне, затхло терпке з запахом старовини. Перший марсіанський запах, який вона відчула, але коли Марта клацнула запальничкою, полум'я було ясне і рівне, а тютюн загорівся так само, як завжди. Того ж вечора археологи, багато інших цивільних науковців, кілька офіцерів космофлоту і двоє журналістів – Сід Чемберлен та Глорія Стендіш – переселилися сюди, розкладаючи польові ліжка в порожніх кімнатах. У колишній читальній залі поставили електроплити, холодильник, бар і закусочний прилавок. Кілька днів тут панував галас і метушня, а потім поступово військові і майже всі цивільні знову повернулися до своїх основних завдань. Лишалося герметизувати інші придатні до життя будівлі, вже досліджені, і облаштовувати їх до прибуття за півтора року п'ятисот учасників головної експедиції. Треба було розширювати посадковий майданчик для ракетних корабельних апаратів, будувати нові резервуари для хімічного пального. Треба було встигнути розчистити старі міські водосховища від намулу, поки наступна весняна відлига не пригнала нових потоків через підземні акведуки, які всі за звичкою через хибний переклад італійського слова «Скіапареллі» називали каналами. Втім, ця робота виявилася значно легшою, ніж гадали. Стародавні будівничі каналів, певно, передбачали час, коли їхні нащадки вже не будуть здатні підтримувати систему і завчасно подбали про це. Від другого дня після того, як університет став цілком придатним для життя, фактичну роботу там вели Селім, Тоні, Латтимар і Марта за допомоги півдюжини офіцерів космофлоту, здебільшого дівчат. і ще чотирьох чи п'яти цивільних. Вони працювали знизу вгору, розбиваючи підлоги на пронумеровані квадрати, міряючи, занотовуючи, замальовуючи і фотографуючи. Зразки органіки пакували і надсилали на корабель для датування методом вуглецю 14 і для аналізу. Вони розкривали банки, глечики, пляшки і виявляли, що вся рідина в них випарувалася. Крізь пористість скла, металу чи пластику, якщо не було іншого шляху, куди не глянь, усюди сліди діяльності, раптово перерваної і ніколи не поновленої. Лещата з металевим прутом, наполовину перепиляним і ножівка поряд – Горщики і сковороди із затверділими рештками їжі. Шкірястий шматок м'яса на столі і ніж біля нього. Туалетні речі на вмивальнику, неприбрані ліжка. Постіль уже кришилася від дотику, але все ще зберігала відбиток тіла. Папери і письмове приладдя на столах. Ніби автор лише на хвилину звівся і мав ось-ось повернутися, щоб за якусь мить п'ятдесятитисячолітньої давнини закінчити фразу «Марту це непокоїло». Цілком і раціонально, їй дедалі частіше здавалося, що марсіани насправді ніколи й не покидали цього місця, що вони десь поруч і дивляться не схвально щоразу, коли вона торкається речей, які вони колись поклали. Тепер у снах її переслідували вже не загадкові письмена, а самі марсіани. Спершу всі, хто переселився до університету, займали окремі кімнати, радіючи, що вирвалися з тісняви бараків і здобули, бодай, якусь приватність. Але вже за кілька ночей Марта з полегкістю прийняла, коли до неї переїхала Глорія Стендіш і виправдалася тим, що їй самотньо без когось, з ким можна поговорити перед сном. Наступного вечора до них приєдналася і Сачіко-Кореміцу. Перед тим, як лягати, дівчина ретельно вичистила і змастила свій пістолет, зауваживши, що боїться, чи не проникла в нього і ржа. Інші відчували те саме. Селім фон Ольмгорст – Узяв звичку раптово озиратися, немов намагався застукати на гарячому когось чи щось, що крадеться за ним. Тоні Латтимар, сьорбаючи в барі, на швидкуруч змайстрованому з бібліотекарської стійки в читальній залі, одного вечора опустив склянку і вилаявся. «Знаєте, що це за місце?» «Археологічна Марія Селеста», – вигукнув він. «Тут жили до самого кінця, ми всі бачили, як вони хитрували», аби тільки підтримувати тут життя цивілізації. Але що було тим кінцем? Що з ними сталося? Куди вони поділися? Ти ж не чекав, що вони стоятимуть біля входу з червоною доріжкою і транспарантом, ласкаво, просимо, земляни правда Тоні?» – спитала Глорія Стендіш. «Ні, звісно. Вони всі мертві вже 50 тисяч років. Але якщо це були останні марсіани, чому ми не знайшли хоча б їхніх кісток? Хто їх поховав?» Він глянув на тонку, мов мильна бульбашка, чарку, знайдену серед сотень таких самих у шафі на горі, ніби вагаючись чи наливати собі ще. Потім вирішив, що варто. І всі двері на старому рівні вулиці або заперті, або забарикадовані зсередини. Як вони вибралися? І чому взагалі пішли? Наступного дня за обідом на друге запитання Сачіко-Кореміцу принесла відповідь. На кораблі приземлилася ракета з чотирма чи п'ятьма електроінженерами, і весь ранок вона провела з ними на горі, на даху, в кисневих масках. «Тоні, ти ж казав, що генератори в доброму стані!» Почала вона помітивши в Шила тимара. «Вони не в доброму стані. Там пекельний хаос. Верхню частину тримали опори вітрового ротора, і вони обвалилися. Вага зламала головний вал і розтрощила все під ним». «Ну, за п'ятдесят тисяч років такого можна сподіватися», – огризнувся Латтимар. «Коли археолог каже в доброму стані, це не означає, що машина запуститься, щойно смикнеш важіль. Ти не помітив, що це сталося, коли енергія ще йшла?» – роздратовано запитав один з інженерів. «Так, саме так. Там усе вигоріло, замкнулося або зварилося докупи. Я бачив одну шину, завтовшки вісім дюймів, вона просто розплавилася надвоє». Шкода, що ми не знайшли все це в ліпшому стані, навіть суто археологічно. Я побачив багато цікавого. Речі досконаліші за те, чим ми користуємося тепер. Але знадобляться роки, щоб розібратись і з'ясувати, як усе це працювало. «Було видно, що хтось намагався це лагодити?» – спитала Марта. Сачіко похитала головою. «Ні, вони, мабуть, лише глянули і махнули рукою. Не думаю, що там взагалі щось можна було полагодити». Отже, ось чому вони пішли. Для освітлення і опалення їм була потрібна електрика, і все виробництво тут теж трималося на ній. Поки була енергія, тут було добре жити. Без неї ця будівля ставала непридатною. Тоді чому вони забарикадували все зсередини і як вибралися? Не вгавав Латтимар. Щоб ніхто інший не вдерся і не розтягнув рештки. Останній, хто виходив, мабуть, засунув засув і спустився згори по канату – припустив фон Ольмгорст. «Цей фокус Гудіні мене не надто хвилює. Ми і так колись це зрозуміємо». «Так, приблизно тоді, коли Марта почне читати марсіанською, глузливо кинув латтимер. Може, саме тоді і зрозуміємо?» Серйозно відповів фон Ольмгорст. «Я зовсім не здивуюся, якщо вони лишили щось написане перед тим, як евакуювали цю будівлю. Ти, Селіме, вже і справді починаєш сприймати цю її маячню як серйозну можливість». Вибухнув Латимер. Я розумію, це було б чудово, але чудес не буває лише тому, що вони чудові. Вони трапляються лише тоді, коли можливі. А це неможливо. Дозволь процитувати видатного хеттолога Йоганнеса Фрідріха. З нічого нічого не перекладається. Або іншого, не менш видатного хеттолога Селіма фон Ольмгорста. Де ти візьмеш двомовний текст? Фрідріх дожив до того, як хетську мову розшифрували і почали читати. Нагадав фон Ольмгорст. Так, коли знайшли хецько ассирійські двомовні тексти, Латимер насипав собі в кухоль ложку кавового порошку і долив гарячої води. «Марто, ти ж краще за всіх маєш розуміти, які в тебе мізерні шанси. Ти роками працювала в долині Інду. Скільки слів харапської мови прочитала ти або будь-хто інший? Ми ніколи не знаходили в Гарапі чи Мохенджо-Даро-Університету з бібліотекою на півмільйона томів». «А першого ж дня, як увійшли до цієї будівлі, ми встановили значення кількох слів», – додав Селім фон Ольмгорст. «І відтоді не знайшли жодного нового слова з виразним значенням», – докинув Латтимер. «І навіть там ви знаєте лише найзагальніший сенс, а не точні значення частин слів, та й на кожне з них маєте подюжені тлумачень. Ми зробили початок, стояв на своєму фон Ольмгорст. У нас є гротефендове слово «цар». Але я все одно колись читатиму ті книжки внизу, нехай на це піде решта мого життя. Схоже, саме так і буде. «Тобто ви змінили думку щодо повернення на Сірано?» – запитала Марта. «Ви лишаєтесь. Старий кивнув. Не можу звідси поїхати. Тут забагато всього треба відкривати. Старому псові доведеться вивчити чимало нових трюків, але відтепер моя робота буде тут. Латтимер остовпів. Та ви збожеволіли». Вигукнув він. «Ви хочете викинути все, чого досягли в хеттології, і почати все з нуля на Марсі? Марто, якщо це ти його переконала, то ти злочинниця». «Ніхто мене ні до чого не вмовляв», – грубо відповів фон Ольмгорст. «І щодо того, що я нібито викидаю все, чого досяг у хеттології, не розумію, про що ти взагалі. Все, що я знаю про хетську імперію, опубліковане і доступне будь-кому. Хеттологія стала такою, як єгиптологія» перестала бути дослідженням і археологією, стала вченістю та історією, а я не кабінетник і не історик. Я археолог-польовик із киркою та лопатою, висококваліфікований, вузькоспеціалізований грабіжник могил і збирач мотлоху. І на цій планеті є стільки роботи з киркою та лопатою, що мені і ста життів не вистачить. Це щось нове. Я був дурним, коли думав, що можу повернутися спиною до цього, і знову писати примітки про хетських царів. У хеттології ви могли б мати все, що схочете. Дюжина університетів радше віддала б півфутбольної команди, аби тільки заманити вас до себе. Але ні, вам неодмінно треба бути ще й головною людиною в марсіології. Ви не можете лишити це комусь іншому». Латтимар різко відсунув стілець, підвівся і вийшов із-за столу, вилаявшись так, ніби це був не гнів, а мало не ридання від безсилля. Можливо, почуття просто взяли над ним гору. А можливо, він і сам зрозумів. Так само, як Марта, що саме він щойно виказав. Вона сиділа, уникаючи поглядів інших, і дивилася в стелю. Така збентежена, наче Латимар шпурнув на стіл якусь брудну гидоту. Тоні Латтимар відчайдушно хотів, щоб Селім полетів додому на Сірано. Марсіологія – нова галузь. Якби Селім увійшов у неї, то приніс би із собою славу, вже здобуту в хетології і автоматично опинився б на чолі. Саме там, куди Латтимар мріяв поставити себе. У пам'яті Марти виринуло те, що казав Іван Фіджеральд. «Коли хочеш бути великою шишкою, не витримуєш навіть думки, що хтось інший може виявитися ще більшою, і його глузування з її праці тепер теж набували зрозумілого сенсу. Справа була не в тому, що він був переконаний, їй ніколи не прочитати марсіанської. Він боявся, що прочитає. Іван Фіджеральд зрештою виділив мікроб, який спричинив незрозумілу хворобу дівчини з Фінчлі. Незабаром її недуга звелася до легкої гарячки, від якої вона одужала. Ніхто інший, здається, не заразився. Фіджеральд і далі намагався з'ясувати, як саме бактерія передавалася. Вони знайшли глобус Марса, виготовлений ще тоді, коли місто було морським портом. Визначили місце міста і довідалися, що його назва «Кукан» або щось дуже близьке за співвідношенням голосних і приголосних. Відтоді Сіт Чемберлен і Глорія Стендіш почали ставити в своїх репортажах дату і місце як «Кукан». А Гюберт Пенроус уживав цю назву в офіційних звітах. Знайшли також марсіанський календар. Рік ділився на десять більш-менш рівних місяців. Один із них був дома, Інший називався «Нор», і це слово входило до назви наукового журналу, знайденого Мартою. Білл Чендлер – зоолог, дедалі глибше пробирався по дну колишнього моря в Сирті. За 400 миль від Кукана, на висоті, що була на 15 тисяч футів нижчою, він підстрелив птаха, принаймні істоту з крилами і майже, але не зовсім пір'ям, хоч загалом вона була радше плазуном, ніж птахом. Він і Іван Фіджеральд зняли з неї шкіру, набили опудало, а тушу розітнули буквально по тканинах. Майже сім восьмих об'єму тіла становили легені. Отже, ця істота безперечно дихала повітрям, у якому було щонайменше в половину стільки кисню, скільки потрібно людині для життя. Тобто разів у п'ять більше, ніж у повітрі навколо Кукана. Це одразу відсунуло археологію на другий план і викликало новий спалах активності. Усі літальні апарати експедиції – Чотири реактивні гвинтольоти і три безкрилі аеродини-розвідники кинули на інтенсивне дослідження нижчих ділянок морського дна. Біологи були внестями від захвату і привозили нові відкриття з кожного польоту. Університет лишився Селімові, Марті і Тоні Латтимеру, який тепер тримався осторонь, тоді як вона зі старим Турко німцем працювали разом. Інші цивільні фахівці та офіцери Космофлоту, які ще вчора тримали рулетки, Робили ескізи і натискали на спуски фотоапаратів. Тепер літали в нижній сирт. З'ясовувати, скільки там кисню і яке життя він підтримує. Часом до них забігала Сачіко. Більшість часу вона допомагала Іванові Фіджеральду препарувати зразки. У них уже було чотири або п'ять видів того, що в широкому сенсі можна було назвати птахами, щось цілком плазоноподібне, хижий савець за вбільшки скота, але з пташиними кіхтями, травоїдна тварина – Майже тотожна тій свиноподібній істоті з великого розпису Дарфхулви, а ще інша схожа на газель із одним рогом посеред лоба. Найважливішою подією стало те, що одна з груп, опустившись на 30 тисяч футів нижче від рівня кукана, виявила придатне для дихання повітря. Один з учасників отримав легкий напад сорочі, і його довелося терміново доставити назад на лікування, але решта не зазнала жодних шкідливих наслідків. Щоденні новини з Терри показували відповідну зміну інтересу вдома. Відкриття університету звернуло увагу на мертве минуле Марса. Тепер публіку цікавив Марс як можливий новий дім для людства. І саме Тоні Латтимер знову повернув археологію в Центр діяльності експедиції та новин на Батьківщині. Марта і Селім працювали в музеї на другому поверсі. Відмивали бруд зі скляних вітрин, занотовували в міст – і писали номери жирним олівцем. Латтимар з двома офіцерами космофлоту тим часом обшукував колишні адміністративні офіси на іншому боці. Раптом один із цих офіцерів, молодий молодший лейтенант, влетів із мезоніну, мало не розриваючись від збудження. «Гей, Марто, докторе фон Ольмгорсте, де ви?» «Тоні знайшов марсіан». Селім упустив ганчірку назад у відрох, Марта поклала планшет на вітрину. «Де?» – водночас вигукнули обидва – на північному боці. Лейтенант узяв себе в руки і заговорив виразніше. Маленька кімната за одним зі старих кабінетів, кімната засідань. Вона була замкнена зсередини, довелося вирізати двері пальником. Вони там, вісімнадцятеро. Навколо довгого стола Глорія Стендіш, яка заскочила на обід, уже стояла на мезоніні і майже кричала в радіофонну трубку. Півтори дюжини, та звісно мертві, яке ще питання, Виглядають, як скелети, обтягнуті шкірою. Ні, я не знаю, від чого вони померли. Та забудь, мені байдуже, що там Біл Чендлер знайшов триголового гіпопотама. Сіде, ти що не розумієш? Ми знайшли марсіан. Вона ж бурнула слухавку назад і помчала вперед усіх. Марта пригадала ті замкнені двері. Під час першого огляду вони й не намагалися їх відчинити, тепер вони були вигорілі по краях і лежали на підлозі перед великим офісом, ще гарячі. У внутрішній кімнаті горів прожектор. Латтимир ходив по ній і розглядав речі, а біля дверей стояв офіцер космофлоту. Посередині був довгий стіл. У кріслах навколо сиділи 18 чоловіків і жінок, які займали цю кімнату останні 50 тисячоліть. На столі перед ними стояли пляшки та келихи. Якби Марта побачила їх у слабшому світлі, Могла б подумати, що вони просто дрімають над напоями. Один закинув коліно на ручку крісла і згорнувся, ніби сплячий плід. Інший упав грудьми на стіл, простягнувши руки. На пальці тьмяно поблискував смарагту персні. «Скелети, обтягнуті шкірою», – сказала Глорія Стендіш. Саме так вони й виглядали. Обличчя, як черепи, руки і ноги, як палички, а висохла плоть тісно обтягувала кістки. «Ну, хіба це не щось?» – аж світився латимер? Масове самогубство, ось що тут було. Бачите, що стоїть у кутках? Жаровні, зроблені з металевих бляшанок на два галони з хвостиком, перфоровані, а над ними на білих стінах. Чорні кіптяві сліди. Фон Ольмгорст помітив їх одразу і вже колупався в одній ліхтариком. Так, деревне вугілля. Я бачив його багато біля кількох ручних горнів у майстерні на першому поверсі. Ось чому вам було так важко сюди вдертися». Вони герметизували кімнату зсередини. Він випростався, підійшов до вентиляційного отвору і заглянув усередину, набито ганчір'ям. Мабуть, це було все, що тут лишалося. Їхня енергія зникла, вони були старі і виснажені, а довкола помирав увесь їхній світ. Тож вони просто зайшли сюди, запалили вугілля і сиділи, попиваючи, доки не заснули. Принаймні, тепер ми знаємо, що з ними сталося. Сіти і Глорія використали цю знахідку наповну. Публіка на тері прагнула чути про марсіан, і якщо живих марсіан знайти не вдалося, то кімната повна мертвих була наступним найкращим варіантом, можливо, навіть кращим. Від паніки, що її колись спричинив Орсон Велс своєю війною світів, минуло лише 60 з гаком років. Тоні Латтимер, першовідкривач, почав швидко капіталізувати і свою увагу до Глорії і своє підлабузництво досіда. Він то записував голосові і відеовставки для телепередач, то слухав новини з рідної планети. Безперечно за одну ніч він став найвідомішим археологом в історії. Не те, щоб мене все це цікавило особисто. Відмахнувся він через два дні після відкриття, вислухавши репортаж із Терри. Але для марсіанської археології це буде велика справа. Публіка зверне увагу, все драматизується. «Селіме, ти пам'ятаєш, коли лорд Карнарвон і Говард Картер знайшли гробницю Тутанхамона у 1923-му?» «Тоді мені було два роки», – всміхнувся фон Ольмгорст. «Не знаю, наскільки та публічність справді допомогла єгиптології. Так, музеї дали більше місця єгипетським експозиціям. А коли завідувач відділу вже вибив собі кілька додаткових вітрин, ти ж знаєш, як тяжко потім змусити його від них відмовитися». І деякий час нові розкопки легше було фінансувати. Але чи багато добра дає вся ця громадська істерія, в довгій перспективі не певен. «Ну, я думаю, одному з нас варто повернутися на Сірано, коли Скіапареллі вийде на орбіту», – сказав Латтимир. «Я сподівався, що це будете ви. Ваш голос важитиме найбільше». Але, гадаю, важливо, щоб хтось один усе-таки полетів назад і представив публіці, університетам, ученим товариствам і федеративному уряду історію нашої роботи. Те, чого ми досягли, і що ще сподіваємося зробити. Роботи там буде багато. Не можна допустити, щоб інші наукові напрями і так звані практичні інтереси монополізували громадську та академічну підтримку. Тому, гадаю, я принаймні на якийсь час полечу назад і подивлюся, що можна зробити». Лекції. Створення Товариства марсіанської археології, де доктор філософії Ентоні Латтимер був би природним кандидатом на голову, ступені відзнаки, шанобливість учених і захват широкої публіки. Посади з гучними титулами і солідними окладами. О, які солодкі бувають плоди популярності. Марта загасила сигарету і підвелася. А в мене ще не зведені остаточні списки знахідок з Халфхулви відділу біології – Завтра починаю Сорнхолву, і хочу мати все це в порядку для експертної оцінки. Саме від такого клопіткого, нудного, брудного коперсання Тоні Латтимер і хотів утекти. Нехай піхота місить болото. Генеральські чини збирають медалі. За тиждень Марта була вже приблизно посередині п'ятого поверху. Полудень вона саме обідала в читальній залі першого, коли до неї підійшов Гюберт Пенроус, сів поруч і спитав, чим вона займається. Вона пояснила. «Мені б знадобилося двоє людей десь на годину», – додала вона. Уперлася в пару заклинених дверей біля центрального залу. Судячи з плану нижніх поверхів, за ними мають бути лекційна аудиторія і бібліотека. «Гаразд. Я й сам непогано ламаю двері. Він оглянув кімнату. Он – Джефф Майлз, він зараз нічим особливо не зайнятий. І ще примусимо сіда Чемберлена хоч раз попрацювати». «У чотирьох ми ті двері точно візьмемо». Він гукнув Чемберлена, який саме ніс під нос до мийки. «Гей, сіде, ти зараз чимось зайнятий?» Збирався на четвертий подивитися, що там робить Тоні. «Оближ». Тоні вже вичерпав свій сезонний ліміт марсіан. «Я піду допомогти Марті вдертися в пару дверей. Може, ми там ціле кладовище марсіан знайдемо?» Чемберлен знизав плечима. «Чому б ні?» «За заклиненими дверима може бути що завгодно, а я і так знаю, що робить Тоні Рутина». Капітан космофлоту Джефф Майлз підійшов разом із одним із корабельних лабораторників, який прилетів ракетою напередодні. «Це має бути по твоїй частині, Морте», – казав Майлз товаришеві. «Хімія і фізика. Підеш?» Лабораторник Морт Трантер охоче погодився. Побачити все це на власні очі він і прилетів». Марта допила каву, докурила сигарету, і вони вийшли в коридор, прихопили спорядження і ліфтом піднялися на п'ятий поверх. Двері лекційної зали були найближчими. Із належним інструментом і допомогою це виявилося нескладно, і вже за 10 хвилин вони розчинили їх настільки, щоб протиснутися з прожекторами. Усередині виявилася порожня кімната. Як і більшість кімнат за зачиненими дверима, вона була відносно чиста від пилу. Студенти, схоже, сиділи тут спинами до дверей, обличчям до низької кафедри, але ані сидінь, ані столу викладача, ані будь-якого обладнання не лишилося. На двох бічних стінах були написи. Праворуч. Схема концентричних кіл, яку Марта впізнала як діаграму будови атома, ліворуч. Складна таблиця чисел і слів у двох стовпчиках. Трантер показував на праву схему. Ну, принаймні до моделі Бора вони дійшли, хоч і не зовсім. Про електронні оболонки вони знали, але ядро в них зображене як суцільна маса, жодного натяку на протонно-нейтронну будову. Готовий посперечатися, коли ви почнете перекладати їхні наукові книжки, то виявите, що вони вважали атом граничною і неподільною частинкою. Це й пояснює, чому ви досі не знайшли жодних слідів використання марсіанами ядерної енергії. «Це ж атом урану», – зауважив капітан Майлз. Тану, аж підскочив Сід Чемберлен. То вони таки знали про атомну енергетику, і тільки тому, що ми ще не знайшли жодних малюнків грибів від атомних бомб, не означає Марта вже дивилася на іншу стіну. Усіда, як завжди, спрацював інстинкт тележурналіста. Уран і атомна енергія для нього були майже синонімами. Вона ж, розглядаючи розташування чисели слів, чула, як Трантер говорить та синітниці, сіде. Про уран ми знали задовго до того, як дізналися, що з ним можна зробити. На террі уран відкрили ще в 1789-му, Клапрот. У таблиці на лівій стіні було щось знайоме. Марта намагалася пригадати все, що колись вивчала в школі з фізики, і все, що вхопила згодом випадково. Другий стовпчик був продовженням першого. У кожному було по 46 позицій, усі пронумеровані послідовно. Вони, певно, взяли уран... «Бо це найбільший з природних атомів», – казав Пенроуз. «А те, що далі за ним нічого нема, свідчить, що вони не створили трансуранових елементів». Студент міг підійти до цієї штуки і показати зовнішній електрон будь-якого з 92 елементів. 92 – ось воно. У таблиці на лівій стіні було 92 рядки. Вона знала, що водень – елемент номер один, один – це сарфалцорн, гелій – номер два – Отже, тірфалдсорн. Вона не могла відразу згадати, який елемент йшов третім, але по-марсіанському він був сарфалдавас. Отже, сорн мусить означати матерію або речовину. Давас, що ж воно таке? Вона різко обернулася до інших, схопила однією рукою пенроуза за лікоть, а другою замахала планшетом. «Подивіться насюди, скажіть, що це на вашу думку. Це може бути таблиця елементів?» Усі повернулися до стіни. Морт Трантер кілька секунд дивився мовчки. «Може, якби я лише знав, що означають ці закарлючки, а вже ж. Він же весь цей час просидів на кораблі. А якби ти міг прочитати числа, це допомогло б...» Запитала Марта і почала записувати арабські цифри та їхні марсіанські відповідники. «Система десяткова, як у нас». «Звісно. Якщо це справді таблиця елементів, то чисел мені було б досить. Дякую». Він узяв аркуш, який вона йому простягла. Пенроуз і так знав цифри і вже міркував далі за нього. 92 позиції, пронумеровані підряд. Перше число – атомний номер. Потім одне слово – назва елемента. Далі атомна вага. Марта почала в голос читати назви. «Водень і гелій я знаю. А що таке тірфалдавас третій?» «Літій», – сказав Трантер. Атомні ваги вони не виписували після десяткової крапки. У водню стоїть один і щось, якщо ця подвійна гачкувата штука. Плюс у гелію-4 з плюсом – це нормально. А для літію – просто 7. Це неправильно, має бути 6,940. А може те марсіанський мінус? Звісно, дивись. Плюс – це гачок, щоб чіпляти одне до одного. А мінус – ніж, щоб відтинати одне від одного. Бачиш, маленька петля – це руків'я, довга загострена лезо. «Стилізовано ясна річ, але саме так. А четвертий елемент – Кірадавас, Що це? Берилій. Атомна вага там записана як дев'ять і гачок, тобто дев'ять цілих і трохи. Насправді, дев'ять цілих дві Чемберлен був уже роздратований тим, що не вдається зробити сенсацію з марсіанської атомної енергетики. Але за хвилину до нього дійшло. «Гей, та ви ж це читаєте. Ви читаєте марсіанською». «Саме так». Відповів Пенроуз. «Читаємо просто зі стіни. От тільки не розумію двох пунктів після атомної ваги. Схоже на назви марсіанських місяців. Морте, що там мало б бути?» Трантер завагався. «Ну, після атомної ваги мали бити номер періоду і номер групи. Але тут стоять слова. А які числа мали б бути в першого елемента у водню?» «Перший період, перша група. Одна електронна оболонка, один електрон на зовнішній оболонці». Трантер говорив усе швидше. Гелій теж у першому періоді, але його зовнішня і єдина, оболонка повна, тож він у групі інертних елементів трав-трав-трав перший місяць року, а в гелію трав йент йент, восьмий місяць. Інертні елементи можна було б назвати восьмою групою, так? А третій елемент – літій, другий період, перша група. Збігається ще й як. Санв-трав-санв, другий місяць. А який перший елемент у третьому періоді? Натрій, номер одинадцять. Саме так, крав, трав. Отже, назви місяців – це просто числа від одного до десяти, записані словами. Дома п'ятий місяць. То було твоє перше марсіанське слово, Марто, – сказав Пенроуз. Слово п'ять. І якщо для вас означає метал, а Сорнхулва – хімію і або фізику, то я готовий закластися, що та вас Сорнхулва буквально означає – «Пізнання матерії металу, септометалургія. Цікаво, що ж тоді таке Масхарнорвод?» «Мабуть, щось на зразок «Журнал», «Огляд» або, може, «Квартальник». Її вразило, що після всього, що сталося за цей час, він взагалі це пам'ятав. «І це теж розберемо», – впевнено сказала Марта. Після такого їй уже нічого не здавалося неможливим. «Може, ми знайдемо?» Вона раптом урвала себе. «Ти, – сказав Квартальник». А мені здається радше щомісячник. Дату ж поставили на конкретний місяць п'ятий. І якщо нор це десять, тоді масхарнорвот може означати одну десяту року. І певно, масхар це рік. Вона знову глянула на таблицю на стіні. Гаразд, давайте занотовувати все і переклади, де вдається. Ходімо, хвильку перепочинемо. запропонував Пенраус, дістаючи сигарети. А потім сядемо зручніше і візьмемося як слід. «Джефе, може ти з Сідом подивитися через коридор, чи є там у сусідній кімнаті якийсь стіл і кілька стільців?» «Тут буде багато роботи». Сід Чемберлен буквально корчився від нетерпіння, намагаючись тримати себе в руках. Тепер його прорвало. Оце і є воно. Те саме воно – не просто сенсація тижня. Не водосховище, не статуї, не ця будівля і навіть не тварини чи мертві марсіани». От зачекайте, поки Селім і Тоні це побачать. Особливо Тоні, я хочу бачити його обличчя. А коли я дам це в ефір, уся тера збожеволіє. Він обернувся до Майлза. «Джефе, поглянь на ті другі двері, а я знайду когось, хто покличе Селім і Тоні. І Глорію, от побачиш, як вона, легше сіде», – зупинила його Марта. «Перш ніж ти занадто розженесся зі своїм сценарієм, дай мені на нього глянути». «Це лише початок. Ми не ще багато-багато років, перш ніж ми зможемо читати ті книги внизу. Піде швидше, ніж ти думаєш», – сказав Пенроуз. «Ми всі над цим працюватимемо. Передаватимемо матеріали на Теру телетайпом, і там теж працюватимуть. Надсилатимемо все, що зможемо, усе, що розшифруємо, копії книжок, копії твоїх списків». І Марта подумала, що будуть ще й інші таблиці. Астрономічні, фізичні, механічні – де слова і числа відповідатимуть одне одному. Нижні книгосховища мусили бути переповнені такими речами. Якщо все це передавати нашими літерами і арабськими цифрами, десь хтось неодмінно впізнає числовий зміст. Так само, як вони з Пенроузом і Трантером упізнали таблицю елементів. Реба буде відібрати всі підручники з хімії. Нові слова набиратимуть значення з контексту, де траплятимуться назви елементів, Виходить, їй самій доведеться серйозно вчити хімію та фізику. У дверях несміливо з'явилася Сачі кореміцу «Я чимось можу допомогти?» – почала вона. «Що сталося? Щось важливе?» Важливе, аж вибухнув Чемберлен. «Подивися, Сачі, ми це читаємо». Марта знайшла, як читати марсіанською. Він ухопив капітана Майлза за руку. «Ходімо, Джеффе, треба кликати інших». Він усе ще белькотів від захвату, вибігаючи в коридор. Сачіко глянула на напис. «Це правда?» – спитала вона. І не встигла Марта толком нічого пояснити, як японка вже кинулася їй на шию. «Ой, та це справді так. Ти читаєш, я така щаслива». Коли ввійшов Селім фон Ольмгорст, усе довелося пояснювати спочатку. Цього разу Марта змогла довести розповідь до кінця. «Але, Марто, чи можеш ти бути цілком певна, Сказав він, «Ти знаєш, що навчитися читати цю мову для мене так само важливо, як і для тебе». «Але звідки така впевненість, що ці слова означають саме водень, гелій, бор, кисень? Звідки ти знаєш, що їхня таблиця елементів узагалі має бути схожа на нашу?» Трантер, Пенроус і Сачіко витріщилися на нього. «Та це ж не просто марсіанська таблиця елементів, це таблиця елементів, і вона одна єдина». Мало не вибухнув Морт Трантер. Дивіться, у водню один протон і один електрон. Якби протонів чи електронів було більше, це був би вже не водень, а щось інше. І так і з кожним елементом. І водень на Марсі. Той самий, що на Тері, в Альфі Центавра чи в сусідній галактиці. Ти просто виставляєш ці числа в такому порядку. І будь-який студент першого курсу хімії скаже, які елементи вони означають, додав Пенроуз. «Якщо, звісно, хоче скласти іспит, хоч назадовільно...» Старий повільно похитав головою, усміхаючись. «Боюся, я не склав би і назадовільно. Я не знав цього. Або, принаймні, не усвідомлював. Одне з перших замовлень, яке я зроблю і попрошу привезти на апарелі, буде комплект дитячих підручників з хімії та фізики. Для розумної дитини років десяти чи дванадцяти. Виходить, марсіолог мусить вивчити чимало такого, про що хети асирійці ніколи й не чули. Тоні Латтимер, який увійшов під кінець пояснення, вловив останні слова. Він швидко окинув поглядом стіни, зрозумів, що сталося, ступив уперед і схопив Марту за руку. «Ти таки зробила це, Марто. Ти знайшла свій двомовний текст. Я ніколи не вірив, що це взагалі можливо. Дозволь тебе привітати». Він певно сподівався, що цим зітре всі свої попередні насмішки і шпильки. «Якщо так, нехай втішається». Його дружба важила для неї не більше, ніж його глузування. Хіба що з його друзями варто було пильнувати, чи не встромить він ножа в спину. Зрештою, він мав летіти на Сірано і ставати великою шишкою. Хіба що тепер передумав, і щодо цього... Це саме те, що ми можемо показати світові, аби виправдати будь-які витрати часу і коштів на марсіанську археологію. «Коли я повернуся на терру...» Я простежу, щоб тобі віддали належну шану за це досягнення. На террі моя спина, і його ніж уже не будуть у межах одного погляду, подумала вона. Так довго чекати не доведеться, сухо сказав Пенроуз. Завтра я відсилаю офіційний звіт можете не сумніватися. Доктор Дейн отримає повну належну їй шану. І за це і за всю попередню роботу, без якої це відкриття не вдалося б використати, і можна б додати. «Роботу, зроблену попри сумніви і відверте знеохочення з боку колег», – мовив Селім фон Ольмгорст, серед яких зі соромом мушу визнати був і я. «Ви казали, що треба знайти двомовний текст», – тихо сказала Марта. «І ви теж мали рацію. Це навіть краще за двомовний текст, Марто», – сказав Гюберт Пенроуз. «Природничі науки описують універсальні факти, а отже вони самі по собі є універсальною мовою». Досі археологам доводилося мати справу лише з донауковими культурами. Кінець. Ви слухали оповідання «Універсальна мова» Генрі Бімпайпера. Це була історія про пошук сенсу там, де, здається, лишилася сама тиша, і про людське прагнення читати сліди минулого, навіть коли вони майже стерті часом. Дякую, що були в цій мандрівці. А яке оповідання хотіли б почути саме ви, пишіть в коментарях.